Ja, det där är jag när jag var 20 år. Det är snart 30 år. Nej, jag menar det inte. Men det var en är det är nödde bara till. Syns inte att det är lycklig. Jag tror att det var det lyckligaste tiden i mitt liv som var just under den här perioden. Det fanns tre filmatleer i stan på den tiden, SF, Sandrev och Europafilm. Jag sökte Sandrev och fick det jobbet och var otroligt lycklig under den här perioden en kondensatormikrofon ni kan se många som vet vad det är för någonting men det var den kärleksapparat jag hade med mig. Det här var den första film jag jobbat med. Alf Celin, Maj Sätteling, Lasse Norberg min chef och jag själv. Maj och Alf hade gjort Hets på den tid 1944. Och jag en stor lycka och nu skulle de också komma in med Barmar och göra ehm äh, Prins Gustav. Ni vet det han är gubben med äh, sjungande studenten. Den filmen skulle göras. Och det var nog den härlig, härligaste perioden. Allt hade jag träffat tidigare. Därför att alla som sysslade lite grann med det här. Och jobbade och höll på med idrott och sånt. Hade alltid en idrottsförening. Som höll på med teater och sånt. Och den idrottsförening jag tillhör var Matteus-pojkarna. Och vi hade Sigge Fysch som ledare. Och han såg alltid till om att vi spelade ordentligt teater. Och hade premiär och sånt där varje år. Och, sånt. och då hade jag träffat Alf genom att han och jag var med på en uppsätt som hette Nils Ebbesen som Ingmar Bergman satt upp ett stort jävla folksspel och där alla amatörer var med eller alla skådespelare var med Sivirud var med Anders Ek var med Birger Almste var med jag i huvudsak ett hela hela kursen utav utav skådespelare fanns med i den där pjäsen. Otroligt stor uppsättning hade han. Sander hade övertaget i refilm en atelier på Lässmagagatan 18 en tennishall. Och det här var entrén till Lässmagagatan 18. Och där bodde man, levde man, gjorde praktiskt taget allting för att ö, göra film på den tiden. Hur det gick till, det vet jag inte. Grabbarna fick bära upp prylar tre trappor och fanns ingen hiss eller någonting till tredje planet. Otroligt. Undra på att det blev problem alltså. Det här var ljudavdelningen på Sanders filmateljé. Så vårt ljud var då sen väldigt sorgligt. Det var någon ganska bra, jag minns att första gången som jag blev utsatt för det där Det var vi skulle göra en komplettering på eh, barnen för Frostfjellet 1944. Och ja, de ringde mig en söndag. Vi skulle ut och filma någonstans i Vallentuna för det var där närmast norra man kunde komma. Och eh, vi åkte ut med bussen, hämtade mig och där var allting klart och nu skulle sätta upp mikrofonerna fanns det inga mickar med. Inte en mikrofon. Allt var tunt, var tomt och det var tunga då att ha ta taxin som kom hit med skådespelarna tillbaka till Novilla ta hämta grejerna och sen uppmontera upp den här och gissa om man fick åkningar alltså när man kom tillbaka då ung oerfaren. Man visste inte någonting, men alla undrar ju för man kunde filma utan mikrofonen. Men det gick inte, men det gick efter en stund i alla fall. Och det var första gången jag fick det här uttrycket vårt ljud är åsen väldis sorg för det var alltid någonting som hände oss alltid. Eh det här ljudet hade här när man var tvungen att göra klappaprov innan man tog scenen. Man fick ha en klappa så valde väl starkaste ljud man kunde få närmare mikrofonen för att inte den ventil som man då hade som registrerade ljudnivåerna och sånt där innan den skulle gå sönder. Det tog ungefär 3 kvart att laga den där den där ventilen innan han kom. Det var hemskt det här men det är så tekniskt var man inte så man klarade det där men men det killa fanns där som byggde det här. Här var en inspelning i en gas 1944 eh i Roslagens fam. Den fick man, darf jag mena, det svära utan det kostar 25 25 öre per sordom som böter. Man fick lära sig dikasprit. Man man fick bara 15 cl på krogen då gjorde man speciella drinkar som hette i Roslagens fam 2 1/2 gin kloster och annesätt. Det var det var den där drink som man då skulle ha. Det var sådant Maldos prov att man skulle lära sig dika och Det tog 3 timmar ungefär att plocka ur ljudet från bussen till i det här fallet en prom. Så här såg det ut, optiska tomkameran där uppe. Eh kamera, basen, sladden till kameran, mikrofonerna, Lasse Nordberg, min chef som fast där uppe. Som sagt, vad 3 timmar tog det att plocka ut alla prylarna till att man kunde vara Europafilm starta 1930 var Samuel Borman och Otto Schötz eller Gustav Schötz som skapade Europafilm hade ett sätt också att ta båt ut från Bryssel på båten ut i det här fallet Brännningen 1935. Ja, tryck, jag inte vet där det gick i beskrivning. Ja, jag förtyckar för lite. Tum. Jag är för nervös antagligen. Här, SF det där var för för att det SF också som startade 1919. Det här är två personer som betyder väldigt mycket för mig. Lasse Noberg, ljudtekniker som lärde mig allt om förstärkare, mikrofoner, kvinnor och sånt som man hade glädje utav när man var så här ung. Flickan i mitten hette Viola. Vi träffades då 1944, gifte oss så småningom och var gifta över 50 år och dog för ett par år sen. Men det var otroligt fina kamrater jag hade på den tiden. Gunnars min kurs, oj, vad ljudtekniker det på den tiden. Vi var 20 år gamla. Den första inspelningen var i Roslagens famn. En Ivo Toft film som gjordes. Åke Grönberg gjorde Fritz 25 Anderson och så fanns det en kille som hette eh Lasse Kranz som gjorde Rönnedal. Han såg van med Rutholm om att han skulle förföra mig innan inspelningen var klar. Han lyckades inte. Jag försökte. Hundra spänn såg de van om att han skulle få en kull med att göra sånt där. Vi satt en gång på när det regnade som jävligast. Då satt vi i en liten kåk och då kom alla andra grabbarna, mina arbetskamrater, gick ut i frunt, satt och tittade på fönster utanför. Och satt och väntade på att någonting skulle hända. Och tittade in. Och den där jävla gubben, han sa bara hela tiden. Pelle, jag måste förhälska dig. Jag måste förhälska dig. Jag lider av dig. Jag kan inte på dig. Och jag sa att dra åt helvete, det går inte. Ja. Men här lyckades inte, så var det i alla fall. Samuel Barmann, regissör. Det är en fantastisk gubbe. Han var ju direktör, startade Europafilm och även Sander och ville komma ut på sommaren och göra lite film. Så han tog med sig ett gäng och hade roligt på inspelningarna. Detta är alltså dans den här. Här är en annan gubbe som var mycket populär på den, den kalle Scheven och Lutkastam. Det vet han i Kalle Schevens vals. Jag tyckte det var så fantastiskt att den där gubben fortfarande levde när jag var där. Här är två andra gamla klutgubbar, Adolf Jörg och John Elvström. John Elvström träffade vi första gången också på eh, den här första filmen. Han var med överallt, jämt var han med. Han hade en slavkontrakt med Sandröv, eller med, med Barman. Ett sådant kontrakt som hela tiden gick att eh, han fick väl antal i lön. Bergman gjorde eh, Det regnade på vår kärlek 1947. Birgit Malmsten, Barbo Kollberg, Bengt-Åke Bengtsson. Och här försökte jag, vi var ju ambitiösa som tusan där, så där vet jag att jag gick på Bergman och frågade, kan du inte ändra lite grann där för att jag kommer inte åt mig mikrofonen? Då började han på att skälla ut mig och sa, vad i helvete, det här kan man göra ute på SF utan några som helst problem, sa han. Och han skällde som sjutton, då gick jag in, tog på mig till min chef och sa, där jag blir utskälld av alla jävla unga där ute, han bara skäller och gnäller och sådär. I går ute här frånsan så tog vi på oss rockarna och stack ifrån och vilda och skulle gå så där vill vi inte ha. Vi är inte anställa utan Sandra på Sandra för att utskjäl utan dig så jag till honom och sik vi därför. Då kom han ut och la armarna på oss och beklagade att det var så dumt. Vi skulle ta det på ett helt annat sätt, men det gick aldrig. Han var hemsk att jobba med tyckte jag då så att äm... Här är en annan inspelning som då var det är klappandes den där mittenkillen Det var Sveriges mest filmade kille. Han gjorde hans uppgift var att slå klappan i alla filmer. Svenne Nykvist första film. Där står Pelle Gudmundsbrost. Den här hette eh Lata Lena och blåögda Pär. Kan du tänka dig bättre titlar? Den hette Vinnöjda Pär förut men till ända man till blåögda för det var lite trevligare. Och det var också John Helström med. Och här är Sigvard Lennart Valen, Sigersgrav, var regissör, han var filmklippare, fick en möjlighet att göra film. Och det här var vet jag den 6 juni. Jan Elvströms kontrakt med Sandler och Gottut eller Barmann så han skulle iväg till Norrland för att göra film tillsammans med Arne Mattsson i Rallare. Så han var så förvånad och alla skrek och frågade vad fan Pelle nu inte klarsnål. Och jag hade laddat ur filmerna och gjort allt i hopa. Till slut så var jag så jävla trött på oss eller han ned alla filmrullarna på på vägen och letade allt i god. Och så plötsligt så ett skrik, då backade regissören sin bil över filmrullarna. O där stod jag och alla ropade, Jan måste vara kvar. Det det kommer det blir omtanningar. Det är sant, sant. Han det kan inte åka hem ut. Han måste stanna kvar över natten. Och Jan var skitförbannad. Och vi fick ta en bil upp till laboratoriet. Vi trodde ett tag att det hade blivit belyst för det var ju upptecknyt på den tiden. Men vi klarade och Jan fick åka iväg och göra sina rallare och blev var med kontrakten. Men det är ett minne vi alltid hade Jan och jag så var ju görst eller hur jätteförbannad han var att han skulle behöva vara kvar en hel en hel natt till på filmspellägen. Hilling Andersson hette den här killen, ljudtekniker och du ser vilka primitiva grejer. ljudborgsätt man på lastbilsfraket där och försökte dösa lösa problemen. Maj på Malö, en film som gjordes 1947. Det var varmt som sjutton när vinars sommar vi hade haft. Och problemet var att Inga Langrée som gjorde rollen som Maj på Malö hon kunde inte roa kunde ta alls för det där utan de tittade runt och fick tag i Pelle han var närmast storlek och så där så jag fick sätta på mig hennes overall och stack iväg och kunde då ro som den där karl som visan handlar om kunde ro. Och i den där vevan så skulle vi åka från Göteborg till långt i drag. Och då var det så att eh, vi satt lite tokigt på den där båten och jag skulle ändra ställning så här så här satt ni i handen då var det en glasruta som gick lite ner så här så jag skål upp fingrarna här hela handen När vi kom till Göteborg så var jag jätteblodig med den här handeln i vägden. Men jag var tvungen att vara kvar på insledningen, satt sydde ihop handeln förstås, på Sahlgrenska sjukhuset. Men sen var jag två för att jag hade ju rollen med att inga, inga skulle ro i flera scener. Så att jag var kvar och var konsultad för att tala om var mikrofonen skulle vara någonstans. Mycket, mycket trevligt var det faktiskt. Den här skulle illustrera egentligen. Det tog ungefär att bära upp alla ljudgrejer. Det var Hollyfyr. Jag vet inte om någon vind för Hollyfyr ligger någonstans på västkusten. Det störtade en flygmaskin DC-3 där under kriget. Och det var många svenskar som omkom. Men den där fyren skulle i alla fall vara. Det tog ungefär 5-600 meter att bära alla ljudgrejerna upp den där filmen. Så när vi var klara då, hade de filmat färdigt redan stumt. Så det enda vi tog där, det var steg fram till en dörr, knackar på dörren och öppnade dörren. Det är allt vi tog där och så fick vi bära ner alla grejerna. Gissa om vi var förvånad. Det hade vi kunna lika bra gjort i stan det där alltså. Men det var så var det på den tiden. Och här gick jag då med handen i vägen. Det fanns inte mobiltelefoner på den tiden utan här gick man och släpade sina prylar. Varmt som sjutton var det i alla fall och ett underbart läge. Så här ska vara Lofoten 1947. Eh, Ole Nordmar var producent. Rolf Husberg finns där lite grann. Var regissör. Pelle står i mitten här. Vi hade gummikläder i sån eh, ifrån Skorna ända upp till huvudet. Jämte ständer och vi kräktes om varandra och Modilla. Jag älskste var naturligtvis med och Modilla här även han för han höll på i han skulle nästan hoppa i skön så jävla irriterad var han över det här eh, blåsten och så. Fångat valar fick vi vara med om. Jag har praktiskt lagit allting. På morgonerna var det 2400 båtar som startade varje morgon för att åka ut och fiska i det där läget. Otrolig upplevelse var det. 1948 så övertog Sandrev. Eh, Centrum Atlena låg eh, här ute. Det kommer många ihåg va? att löna. Eh, det övertogs här av Sandrev. Och så här såg det ut i interiören. Här på 40-talet var det säkert 15-16 filmer som gav sig väg eller teknik teknik som gav sig väg på månader så mycket film gjorde studion här ateljen. Otrolig aktivitet var det på den. Det här huset byggdes år 1930. Det var Stockholmsutställning 1930. Och här blev det då eh så småningom 1940 började väl eh luxfilm att göra sina filmatler filmer där. Det här tänker man gifte mig med prästen och eh Anna Lands och den typen utav Ebika Linfors filmerna som gjordes. Jag kan man säga uppifrån Sjöstor ska museet eh halvvart atelje var filmat det det andra var magasin för tekniken och sånt. Det var en härlig atelje att jobba i. Norlis Tone filmade började göra film också och här fick Sander möjlighet att göra det tillsammans med Justa eh, Folke, Karl eh, Ström heter han ja. Eh Justa Folke var fantastisk för att han tidigare var det ofta så här skådespelare och regissörer ökade för sig gör de andra personalen de kunde äta när de ville men justa folkar han satte igång och gjorde demokrati så stängde de alla skulle äta samtidigt omklädda till middag och gemensam måltid för alla 30 personer. En otrolig situation var det och en fantastisk kille att ha att göra med. Vi fick ny apparatur Aga Baltic kunde Hodge har du? Ja, Aga. Aga ja just det, ja just det. Jag fick vi ny apparatur. Det var otroligt fint. Och sen kom då 1949 då gjorde man Singo Alla. En otrolig uppställning var det. Med skådespelare Leven Linfors och Edwin Adolfsson, Lars Falk, eh äh, eh äh, Alf Celin och flera andra som var med här. Hon var fantastisk. Här oerhört vacker och ja. Och det gjordes i tre versioner, en engelsk, en fransk och en svensk version landar så om alla efter varje scen så landar man om kameran, river av de sista metrarna, framkallade lite biten, gav det till fotografen som själv fick titta och godkänna innan man tog nästa scen. Christian Schack heter regissören och Kristian Matrass är fotografen. En där Christian Schack. Här ser man nu fotografer, arkitekterna fick komma ut de svettade grenarna för att det skulle vara mera svettade i i i bladen och sånt där står Pelle med en gammal mikrofon med en ny mikrofon. Vi fick åkvagnar, åkräls, krimärskärmarna kom, allt och det här som Fransmen hade med sig. Det kom via Singo alla. Här eh byggdes på hela skåden ute i i naturreservatet här hela skåden. En sån här borg, otroligt fin var den faktiskt. Och utanför ateljen här så gjorde man en interiör. Det här var utanför här utanför ateljéplanet här utanför ateljen. Det gjordes hela den här uppställningen, med hästar och alltihop. Var det ja, någon som såg uppställningen? Du ja, gjorde det? Okej, okay, okej. Okay. Då ska jag berätta hur det är gjort. Här kan man se skillnaden. Den övre delen här var alltså en och en halv meter hög och tre meter bred. Det andra var ungefär femte meter ifrån, ifrån kameran. Och det här var sju och en halv, sex, sju och en halv meter ifrån kameran, den där uppställningen. Här hänger den här stora biten i luften. Och den andra är alltså 50 meter därifrån baksidan här. Otroligt fint gjort. Den ja, var ju inte teknisk. Han hette han Syrström eller Fransman, Fransman. Ja. Och här ser det ut. Och här kommer jag ihåg att här skulle när pesten kom till till slottet så skulle man ha eh rottor som kom dit och det hade man byggt en plattform där ute där man skulle filma där rottorna kom. Det vet jag var stora som katter ungefär så här stora hus. Och alla hoppade naturligt ut ifrån den här lilla bred man hade gjort och i väg och alla vi fick vara med och jagåg upp dem där. Så en råtta han stack upp i bred inte på mig men på någon annan mellan byggspenet och den här var på alla sen satt ihop sina byxor och tinka så strumpan och sen höllte fotvan. Men det var otroligt. Här är hela gänget. Här. Här sitter Pelle. Här är då Lars Falk, Gustav. Jon Elström, Matsas. Alf, Viveca. Ja, Christian Schack. Ett otroligt gäng var det här. Fantastiskt. Hur var det med Singo Arna? Jag har alltid undrat hur det gick till när man gjorde så många eller flera språkpersoner i Sverige. Vad använde man för språk för att förtolka då? Både från ja. engelska och svenska ja, till svenska och från svenska till franska och ja. engelska och så vidare. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja och eh, Ingmar Pallen hette väl en, en skådespelare va? var också väldigt mycket med. Bengt Lagerkvist var med alla de där halv regissörerna eh, var med och gjorde alltså det. Och så gjorde man då tre versioner. Eh VV eh, Vega gjorde alla tre. Eh däremot gjorde Alf Chelin bara två, den engelska och den svenska. Michel och Clert, vad den franska killen hette, så gjorde den andra. När vi mixade film ute på Europafilm så trodde inte vi var inte utanför lokalen på 14 dagar fick jobba dygnet runt. Det var första gången som man fick känna på hur fenedrin fungerade för vi måste hålla igång va. Lars Malmstedt han var mycket noggrann med att vi skulle hålla liv i oss hela tiden och få jobba hela tiden. Men det var för jävligt så trötta vi var efter det alltså men det skulle den skulle bli klar någon gång i december 49 var den färdig. Här kom en annan upplevelse och det var Alf Sjöberg som kom till Sandröv och skulle göra fröken Jüli. Det första som hände då, för, förut fick man ju säga du till någon på inspelningarna. Man sa här Göran Strindberg, man sa här till allihopa. När Sjöberg kom till atelén så var det första han sa, vi har hört talas om du, Pelle, vi kommer jobba nära varandra, vi ser du, var så går det ingenting att snacka om. Och här sitter han, en otrolig fin ekosör. Jag tror aldrig jag har jobbat med en mera är eh, förberedd och eh, eh, klok kille som man sködar. Fantastiskt. Mm. Där sitter där står Pelle där så Lalin, Skriptan och eh, grabben som har här eh, uh, Ulf Palme. Görar syns det också. Bakom Nej, kameran där ja. Där ja, är görar, görar, just ja, det så. Jag tror jag har en bättre bild på Göran som sitter här tror jag. Där ja, Göran syns. Anita Björg, Ulf Palme och en otroligt fin kille en vilken fotbollsspelare. Det gick inte att tala om alls. Jag minns det nåligt när vi spelade i fotboll då med de där italienarna så kom där. Här blev det Melösjö, Müller var chaufför, Lönndal var då center och så var Sköbe höger ytter. Och vi kämpade, vi käkade på en kvart och sen hade vi tryckväts fotboll var enda dag på lunchen. Otroligt. Och han var lika engagerad i fotboll som att regissera de här skådespelarna efteråt. En otrolig person till gleva. Han har betytt oerhört enormt mycket för oss sen killen. Här är han igen, här fick jag åka med till Lisel. Här ligger och förpall med då Pelle och Alshöberg. Här fick jag göra, jag vill ju bli skådespelare egentligen. Det var ju det avsikten med min verksamhet men liket. Men här fick jag göra många roller för vi hade inte råd att ta med alla skådespelare utan det fick man det på med. Här är julkillarna, här är juldet och det här är vaderna. Så fick man hålla på med. Jag tror jag hade 10 roller där tror jag, sprang omkring. Bara enda gång körber sa någonting så vasykt och filma. Till två piller någonting att det här ska göra någonting. Jag fick vägvisade soldater eller jesemoder, allt sånt där fick man stå och göra i ord. Fantastiskt. Här är vi skådespelare just i Löndal där och så för par och för parve. Vi hade jävligt roligt. Vi var så fyr, fem stycken. Det var som en skolklass som åkte till Österland vill jag fara alltså. Olof Widgren kommer alla veckor ihåg. Ja, Olle var med i på. Han fick en film då. Bara vas. Ja. Bara vas. Han hade pikla flöjt med Olle Vigren och sprang för oss och spelade flöjt och vi var in och köpte köpte kyrkesterbudar och allt så där vad vi hittade på vägarna så att och jag trodde inte det var sant att de kunde leka så de där gubbarna men han var det var en enorm inspelning och här är transport ut av skådespelare skådespelare eller vad oser. 52 fick jag min upp första uppdrag i i eh jord all jordens fröjdheter en film som Husberg gjorde och han skulle bjuda oss på fest en kväll och alla visste att han var lite kokett så där att han ville att vi skulle stygga till oss lite grann var lite snygga när vi kom uppte honom men vi gafane det utav använd oss utav roll klädnader istället så vi chockar ju honom till max när vi stod han bodde på Bodengatan och Vallalavegen i hörnan där och därte har Hillingblad fotografen Ulla Jakobsson och flera andra Marie Axelsson hela gänget här var utklädda till de här scenkläderna en ja, stor succé, oerhört populärt var det för oss med att ha det i huset så var speciellt för sjöst. Vi fick nu ljudapparatur, magnetdjur hade kommit. Det mixade med magnetdjur, men det var inte många som är intresserade av det. Jo, det var gjorde har. Ja. Det var Olle Jakob som stod. Olle Jakob ja, just det. Men hur man har orkat förstår inte jag riktigt för att det var vanligt att man gjorde en filminspelning på dagen till klockan 5, gick och checka middag, stod och mixade till 1 2. Ibland kunde man gå till exempel musikinspelningar, tog man grejerna från Sandets filmateljé, Lästmarkagatan, drog ner grejerna på Lästis, Rensgatan, bar nere till Kungsgatan, Kungsgatan fram till Rojarbygrafen där man hade musikinspelningar. O det var alltså klockan är efter 11 förställningen gick man ut och tog musik och där stod alla musiker och där spelades in till framåt 4 5 på morgon musikinspelningar. Det gick inte att spela in på dagarna för det var en en tryckpress som hela tiden jobbade där uppe i det här huset. Så det gick inte att jobba där. Men klockan 11 på kvällen då var det ledigt alltså. Så jag vet inte hur många nätter man har stått på på på på Royal Bibliografen och eh, tagit musik. Sickan hade jag träffat tidigare, vi träffas på 40-talet. Och den här filmen tog han med därför att det var slutakten var ju färg. Allt annat var svartvitt på den här filmen. Och hon hade ju ingen pipa så hon hade stor orkester, stor som vi var, var tvungna att lägga på sång på lägg på det där hela tiden. Men hon klarade det. Och det är fortfarande ganska pigg tycker jag. Jag bycker ha kontakt med henne fortfarande. Jag har mycket goda vänner med henne. En utav de svåraste filmerna som jag varit med om det var på Gubbla divisionen. Det här hade gjort den 1941 tror jag vad som heter första divisionen med propelplanen med, med, med skådespelare. Här var det Gubbla divisionen då med Stig Olins som regissör, Göran Strinberg fotograf och så eh, lampan lampell så var då eh, eh, chefer flyg, flyget eh, såg till att det var bra, bra flygmaskiner i luften och sånt. Här är Hasekman som står och pratar med de här gubbarna. Jag vet att vi hade jätteskö bra kontakt med alla flygare. Och de gillade oss. De var mer intresserade av film och vi var mer intresserade av fl flyg. Så vi kunde ventilera, vad det ser ut. Jag vet att efter den här filmen så gjordes det en film med Sikhan Karlsson i. Löngt ut till Svenska skärgång. Och en dag när det var som tystast där och var mörkast och tystast. Då kommer två stycken flygande tunnor hoppandes över detta lilla affär. Och skrämmer livet ur, framförallt Barman då, som fick en stor chock. Det var dödstyst där ute, men så kom det två maskiner. Och vi visste vad det var att fråga dem, för vi hade tagit om vad vi skulle ringa och filma. Va? Så det var vår hälsning från de här gabbana. Det jag minns härifrån var att... Eh, ja, de här tre gabbana var ju huvudlåtsinnehavarna. Lampel var ju en, en galen kille på många sätt. Han hade hittat en sån här gammal stork, som hette en flymaskin, som gick nästan 60 kilometer, nästan flög sakt över breda vingar. Och där skulle eh Stigolin han flyga ifrån Öland in till stan för att han skulle slippa åka och håka båt över. Och så mitt över fjärren då så blev det då motorstopp. Och lampan sa åt honom, var försiktig, bara vänta bara. Du, när vi landar här så kan du öppna dörren. När vattnet har klivit upp ungefär till mitten av dörren, då kan du öppna dörren. Och sen kan du bara klättra ut och så kan du gå upp och sätta dig på taket. Så kommer alltid någon att rädda dig. Ta dig lugnt, ta dig lugnt. Så och stig inte på att bli galen. Han visste att han skulle ta väg någonstans. Han berättade här sen efteråt. Ja, hur som helst så fick... Jag ska pröva igen sa lampan och så gick han inte så stort öka ner med maskinen och fick snurr på propellen och kunde landa då i Karlshamn. Men han var likbleck när vi träffade Stigolinien. Det var nästan som att det hade blivit en hämdåt honom. Men han var oerhört glad att han kommit till hamn igen. Det var svårt för att ingen kunde tala om för en hur en flygmaskin låter i luften bakifrån så där för allt det var ju filmat bakifrån. Hur fan låter det snäll? Och på den tiden var det var en musikstrejk också så att om när ni lyssnar när ni tittar på den här filmen någon gång så fanns det bara musik att hämta eller från gamofonskivor. Vi kunde inte göra musikinspelningar och någonting så där var bara att hämta tillägget bra musik ifrån filmerna. För hur den flygmaskinen kunde man ju tillför er, ungefär förstå hur det låter bakåt. Men sen kom ju två, sen kom ju fyra, sen kom 36 stycken så här som skulle gå in med och störtrycken motorn när vi höll på väldigt länge. Och nu jag har en kassett hemma faktiskt med då. Jag vet inte vem, varifrån jag har fått den men Och jag måste säga det att det faktiskt låter jävligt bra. Jag blev lite småstolt när man ser att det var så pass bra ljud på den filmen faktiskt. Eh Gunnar Hellström, en annan utav de här mina idoler. En fantastisk kille att jobba med. En enorm kille, kunnig, förberedd och intensiv. Visste precis vad han ville göra från ting. Här var synner solbacken. En koproduktion med Norge. Han hade ett stort problem och det var Edwin han kunde inte då på Edwin han tyckte Edwin spelade så konstruerat att det var det var inte bra han fick inte ner honom på nivå riktigt då han skulle vara utan han hade ett helvete där så det enda vi gjorde då kom man in i Djurborgsen en fråga vi kunde ha men skyll på mig så det går väl bra så Pelle han kan han är mikrofoner och helvetet tar jag tog på mig hela skulden och sa Gör det gjorde hela bröst så får vi se honom vi tröttar ut honom så vi tröttar ut honom och sa det när Perfil och han var så förvånad på ljudteknikerna där så vårt ljudar då så allt det där var ett helvete Men Tycho blev det bra och han blev faktiskt jättebra i filmen. Och det varje gång så Gunnar kliar sig i skallen så här eller markerade att han inte var nöjd så var det alltid så då slog jag hals allt, allt upp och sa giv fel, mikrofonen går inte, allting går åt helvete, allt gick åt helvete för det var. Ens man inte kunde lura var någonstans. Sökstorf, en, en jungelsaga. Eh Nicerne hade varit med i Indien och gjort en massa grejer och där kunde man inte göra någonting fuskigt, det skulle alltid vara riktigt Det skulle vara en en en en tiger som gick på som ett hårt golv eller tak för att det ska vara riktigt i hans öron. Det gick inte att göra någonting. Så det enda vi försökte göra så att det är yngre att han sitter här och väntar på och ser vi gör att han är på, så, utan, väg med honom. Så vi skickar iväg honom på fika eller någonting så där. Och under tiden tog vi fram Pia Savakvastar och stod där och tryckte och gjorde rytmiskt på det här sättet. Och så var det väl annat en scen som också är där, väl var småflickor som stod och fnittrade och så där och gick in i hytten. <låd> och stod här och log det och letade var samklot. Och han undrar bara vad i helvete han i fotografnaj. Jag vill leta i kassetten vet du oss Nice Ren vi hittar en hel del där. Framförallt de här stegen är ju fantastiskt att det har klippt ihop så att vi har. Så vi fick lura honom till till Max alltså. Men han var väldigt noggrann och här kunde vi sitta jag och Olin och Olin Jakob vi mixade då han på dagarna och jag på nätterna. Jag fick mixa om det han hade gjort åt svärtom så här. Det tycks så sade det är ju inget det det är bättre att vi gör det här efteråt att vi gör det samtidigt så vi satt natt efter natt och mixade och fåglarna skulle vara precis där nivån och alltihopa. Han var hopplös att ha något att göra med alltså han ville bara ändra alltihopa. Men till slut så fick vi ju ett pris för det där fick man det ju av. Jo, det sa jag. Ja. Jo, det sa jag. Fick pris för ljud. Ja. Ja. Ja. Tack för det. Ja, det var väl trevligt. Ja, visst egentligen ja. inte det själva. Ja, visst. Ja, när hade nog trott att han skulle få pris också för bästa film, men det blev inte så. så det var. Det var otäckt för att det var eh den där gjordes ju magnetkopier också. Vi satt på ljudband på längst ut på filmerna för att ha magnetavspelning på kopiorna, vilket var ganska ovanligt på den tiden. Ja, kall 30 grader, Pelle Lappland, speciellt låda där vannspelaren kunde stå för det gick inte att köra på annat sätt. Bastedierna allt ihop där vad det. Du var man längtade efter någonting som var lagra lik på den tiden alltså. Men det gick inte. Sander dog 57 Anders Andre. Eh man undrar alltid vad kommer det bli, vad kommer det hända för någonting med det. Det blev en stiftelse där Sander. Vi alla blev uppsagda, vilket var ett helvete tyckte man. För man skulle ju dö tillsammans med en gubbar. Hade man fått jobb av honom så skulle man vara, samtidigt skulle man dö ifrån honom. Där. Men det gick inte, utan det blev som sagt en stiftelse. Sande började att producera tillsammans ute på SF. Frågorna hela tiden var vad fan man skulle göra. Jag, hade, jag kände mig lite trött, så jag var inte speciellt förtjust att åka ut till SF och börja där. Men det blev andra utvägar. Vem var det? Eh han tyckte bara att det var jobbigt med filminspelningarna så han. Han bara gick och stängde i ljuset och sånt och sånt. Han tyckte det var för mycket folk som inte gjorde någonting. Han bara och varje gång man var på Kungsgatan fick man ofta gå upp dit och och köra film på deras kontor. Och då rökte man ju för man var ju stor då alltså. Lille man, jag ska ta lånen för det. Du ska sitta upp och inte låta pengarna gå på rök framför ansikte. Det är viktigt där hos han så. Vi kan in och så vi kan nå släcka ljuset därför att det löser var ingen som satt där inne. Du ska han spara ljus och sånt. Allt sånt där alltså. Ja, det var en, det var en verklig figur alltså en underbakild en så. Det blev i alla fall en film till det var Leila, eh, tysk skådespelare, Rickard Reenberg, Gyllenspets och eh, han hette eh, Joakim Hansen den där killen, en tråkig jävla eh, tysk skådespelers. Men allt var inne bara i tyska. Ingen diggade honom. Vi försökte få in honom, få ut honom, men det gick inte men som tur var så var Edwin Adelson och Alfred Marsdal som var Motsvarande Edwin Adelsson, fast i Norge, de två var med. Och vi bodde på tre olika platser uppe i Norrland. Och eftersom jag hade ljudbusser så var jag tvungen att bo på hotell. Eftersom jag hade ström där. Så vi tre gubbar, vi bodde ihop och hade jävligt roligt. Men så skulle vi bjuda dem här på middag också en kväll. Vi sa att vi måste göra någonting åt det här. Så vi stack iväg och så hade vi en middag. Och den där starka tysken, han skulle göra lite tyst. Det hade Edwin tidigare gjort, skaffat en stor eh, tratt ganska stor trappa sen bensintratt som han satt i svängrum så här svängrum och så en krona här och så på 3 så skulle han försöka få kronan i den här tratten men det gick ju inte två och jag hade vet hade en liter vatten här förstånde så här så på 2 där fick jag hela vattnet i den här tratten och det tog vet du ja en minut innan han upptäckte att han var genomblöt i byxorna alltså och han var så förvandal han förstod inte den humorn han förstod inte någonting han bara gick därifrån Men vi hade ju jätteroligt. Se hans min som hela tiden står här bredvid och jag står och häller vatten in i byxan på honom. och så blev det. Det tog en liten tid innan han vaknade till stackaren. Men han överlevde det också Anton. Edan var ju fantastiskt där också. Vi bodde Killpisjärvi hette stället långt efter Norrland. Nor lång. I Norr Norr Sverige. Och det var bara unga svenska tjejer som serverade. Och allting var så där. Vi höll ja, det var mycket mycket roliga fester vi hade. Men sen en kväll så fanns det ingen, det var tyst överallt på hotellet och alla undrar vad fan, vad händer? Här är det ingenting som händer, någonting där. Nej, det är ingenting där, är det händer ingenting. Men så plötsligt hörvar lite fnitter ifrån ett rum. Där Edwin tagit dit ja 20 tjejer som han satt och berättade sina historier för. Med en flaska där han själv på oss för att vi förde så mycket liv på kvällarna när han skulle sova och vinka så där. Så vi höll på till klockan 5 på morgonen så klockan 6 skulle han svimkas. Så att där var det ute gång. Men då sa han aldrig någonting mer efter det. Han sa aldrig ett ord om att det skulle vara tyst på inspelningarna. Här är eh slutet. Eh Det är många minnen som vaknar men jag tror att de bästa minnena är det var Domaren Alf Sjöbergs film som gjordes med Gunnar Hälström, Pelle Myberg, Ingrid Thurin och Görolin vad där borta. De där två gubbarna de har givit mig de mesta bästa minnena ifrån mina 16 år som filmattlier. Otroliga gilla. Gunna tog han med mig när jag hälsa på honom i Hollywood, liksom al Pacino åkte runt och presenterade alla alla amerikanska eh filmattlier för mig och Gunna var jag med på när de gjorde när de gjorde eh gunnsmök och alltihop det där. Och var en otroligt sympatisk kille att jobba med. Ja, vad hände sen då? Sen blev det inte så mycket mer. Nej. Det här var en sista inspelning. Domaren var det med Affekunbergs avlägs och. Vilket då var det? Eh 60, 1960, 1960. Och sen blev det då 91. Det var ju och oxen. Sven Nyssis hade gjort och han var ledig. Han var han skulle komplettera en vecka och då fick han möjligheten att få vara med vad ljudtekniker. Så då fick han gungstol försäkringsguld för att de skulle ha ravlonkull, det var Noldebråt. Ja, sen fick jag telefonsamtal lite här och där blev det ju blev ett jobb. Och då tänkte alltså så till en så mycket problemarna haft med alla jävla fotografer och så så jag tänkte det strunta i dem istället så det får det bli nånting som vi inte har med bild att göra utan det blev radio istället. Sen 1962 så blev jag Radionord istället. Och det men det är en helt annan historia. Nu är det slut. Tack för mig. Ajö. Fok. Är det några frågor kanske? Jag länge var på radion. Två ett och 1/2 stod så länge det var där. Ja, så länge det var där, det var en tid. Det var också en rolig historia faktiskt. Det var jävla roligt faktiskt.